Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rádió Aktivitás a Civil Rádió Tudományos Ismeret műsora. A mikrofonnál nagy hálga. Mi a bibliográfia? Könyvészet? Írásművekről készült nyilvántartó és rendszerező jegyzék? A rendszerező jegyzékeknek összeállításával foglalkozó könyvtári tevékenység, tudományág? Könyvekre vonatkozó minden könyvészeti, irodalom vagy tudománytörténeti vizsgálódásnak alapul szolgáló kiindulópont. pont. Összeállítása oktatást-kutatást segítő közszolgálati feladat. Régi könyvek történetei, betűi, írói, szereplői között töltött kalandos időutazás, vagy töredékekből, apró mozaikokból építkező fáradtságos, szemrontó, hosszú munka. Az Országos Széchenyi Könyvtárban a régi magyarországi nyomtatványok bibliográfiai szerkesztőségében járunk, ahol a Magyar Tudományos Akadémia együttműködésével különlegesen szép és hosszadalmas munkával állítják össze a régi magyarországi nyomtatványok bibliográfiáját. A szerkesztőség munkájával nagy elődök gyűjtéseit és leírásait követi, amelynek célja a régi Magyarország területén kiadásra került, vagy magyar nyelvű, vagy bármilyen magyar vonatkozással rendelkező külföldi nyomtatványok rendszerező jegyzékének elkészítése. A régi magyar könyvtár első két kötetét, amely 1473 és 1711 között megjelent Magyarországi Magyar és Nem Magyar nyelvű nyomtatványokat gyűjtötte össze és írta le, 1879-ben és 1885-ben szerkesztette és adta ki Szabó Károly, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ezen kötetek folytatásaként jelentek meg a kötet további részei 1971-ben, 1983-ban, 2000-ben és legutóbb az 1655-től 1670-ig tartó időszakot feldolgozó kiadvány az OTKA támogatásával. Ennek a bibliográfiai kutatásnak egy jelentős részét tették ki a nyomdászati, nyomdatechnikai, nyomda történeti kutatások is, melynek eredményeiről két külön kötetben, a Hungária tipográfika első és második kötetében számolnak be a szerkesztők, kutatók. A mai adásunkban az Országos Széchenyi Könyvtárba látogattunk el, ahol Viskeletini Ecseti Judit és Poljákné Vásárhelyi Judit lát minket vendégül a széchenyi könyvtár egyik alaptevékenysége a nemzeti bibliográfia elkészítése. A nemzeti bibliográfiának két nagy ága van, a kurrens nemzeti bibliográfia illetve a retrospektív nemzeti bibliográfia. Mind a kettőnek együttesen az a feladata, hogy a magyar írott örökségről számot adjon a mi, ott kaputatásunk a retrospektív nemzeti bibliográfia munkálataihoz kapcsolódik. Ez a munka már évszázados hagyományra megy vissza, hiszen 1711-ben jelent Meg Twittinger Dávidnak a Specimen Hungaria Literate című munkája Frankfurtban. Ő azon felháborodva, hogy peregrinációja során megtapasztalta, hogy külföldön az a vélemény alakult ki a magyarországi szerzőkről, hogy nincsen olyan mű, amely összefoglalná, a híres tudományba kitűnt magyarországi műveket, mivel a magyarok többre becsülnek egy nemes paripát, vagy egy villámló szabját, mint egy jó könyvet. Tehát ezen háborodva és hazafújói buzgalomból állította össze ezt a munkáját, amely tulajdonképpen a Magyarországi Bibliográfiai írás első nagy és nagyon becses emléke. 282 írót és tudóst mutat itt be latin nyelven, és ezeknek a munkáiról is szól Munkáját többen folytatták, már magyar nyelven 1766-ban Pott Péter, a Magyar Igeni Lelkipásztor adott számot magyarországi szerzőkről, és azután nagyot ugorva az időben jutunk el Szapó Károlyhoz, akinek a nevéhez fűződik tulajdonképpen a régi hungarikumok szisztematikus feltárása, az adatok rendszerezése és publikálása. Ő monumentális nagy munkát alkotott három kötetben, a régi magyar könyvtár három kötetében ezek közül az első kötet a magyar nyelvű nyomtatványokról, vagyis a nyelvi hungarikumokról számol be, a második kötet a Magyarország területén megjelent munkákat mutatja be, a harmadik kötet a magyarországi szerzők külföldön idegen nyelven megjelent munkáiról ad számot. Mindegyiknek a kezdete 1473, és a béke pedig végdátuma pedig 171-, a szatmári béke időpontja. Ezek a munkák a 19. század béke felé jelentek meg. Szabó Károly egyébként nagyon híres, filos és, és könyvtáros is volt. A 48-as szabadságharcban főhadnagyként tüntette ki magát, később Arany János tanártársa lett nagykörösön, majd 1858-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1871-ben rendes tagja, és ő volt 1859-től a Olozsvárot alapított Erdélyi Múzeum Egylet első könyvtárosa. Még ma is megvannak a gondosan kézzel írott szédulái, amelyek a ottani régi magyar könyveket dolgozták fel. Tulajdonképpen egy nagyon nemes és nagyon szép... Összefogás alakult ki a régi nyomtatványok bibliográfiája érdekében, hiszen Szabó Károly akadémikus társaival körbeszekerezte akkor még az országot, és írták le autopsia alapján a régi nyomtatványokat, amelyeket aztán ő szépen az általam megmutatott rendszerbe három kötetben rendezve adott ki újra nagyot. Ugorva az időben, mivel Szabó Károly munkája, után megjelent, után fölbúzdult megint mindenki, és keresték, és kutatták a régi nyomtatványokat. Ebből alakult ki az a bizonyos adalékirodalom, ami a Szabó Károlyhoz való pótlásokat publikálta, és ezeknek a száma olyan nagyra nőtt, hogy a múlt század, a 20. század 60-as éveibe alakult ki az Akadémia és a Széchenyi Könyvtár összefogásából. Ez a bizonyos régi magyarországi nyomtatványok bibliográfiai szerkesztőség, ahol Borsa Gedeon útmutatása és rendszerező munkája során indult el a mi vállalkozásunk, a régi magyarországi nyomtatványok. Ennek a fő célja tehát a, a 1700 előtt megjelent Magyar nyelvű és Magyarországon megjelent nyomtatványok bibliográfiájának az összeállítása, tehát a Szabó Károly féle első, RMK első és RMK második kategóriát foglalja magába a bibliográfián. Kronológikus sorban rendezi a nyomtatványokat, és a mostani otkaputatás a negyedik kötet ebben a sorban, az 1473-tól 1600-ig mutatja be a régi nyomtatványainkat az első kötet, a második 1601 és 1635 között, a harmadik 1636 és 1655 között, és így jutunk el a mostani kötethez, amely 15 év könyvtermését mutatja be az 1656 és 1670 között. Borsa Gedeonnak és a társainak, Hervai Ferencnek és Holbélának köszönhetően olyan szisztémát sikerült kialakítani a bibliográfiáknak, ami még ma is megállja az idő próbáját, és hát ma elmondhatom büszkeséggel, hogy például a finn bibliográfus kollégáink a mi szisztémánkat vették alapul, amikor a saját nemzeti, retrospektív nemzeti bibliográfiáikat készítették. A szóban forgó kötet szerzői Heltai János, Paversi, Csikirona, Perker Péter és magam és a munkálatokban közreműködött a betűtípus kutatás szakértője, Vízkeretini Ecsedi Judit, a biblikus csehnyomtatványokat pedig Kéfer István tanár úr írta le. Mind majd el fogom mondani, hogy hogyan épül föl a kötet, ezt előlegezvén mondanánk csak annyit, hogy a mutatók készítésében további munkatársaink voltak segítségünkre, Bánfi Szilvia, Kovács Eszter, Szorényi Robert és Kéfer István, és a kötet kéziratának, a technikai szerkesztését Kovács Uzsadna végezte, meg kell még emlékeznem az akadémiai kiadó lelkes munkatársairól és hát természetesen a nyomdáról is. A kötet eléggé hatalmas, 1360 lap terjedelmű és 100 lap kép mellékletet foglal magába. Tehát az 1656 és 1670 közötti nyomtatványokat mutatja be, magyar nyelvűeket, illetve részben magyar nyelvűeket, valamint a történelmi Magyarország területén bármely nyelven, tehát biblikus csehül, latinul, németül nyomtatásban megjelent művek bibliográfiája ez a kötet. 1070 nyomtatvány leírást adunk itt közre, és hogyha belelapoznak a kötetbe, akkor nem csak a nyomtatvány címét és terjedelem adatait adjuk meg, természetesen hivatkozunk Szabó Károlyra és az előtt bibliográfiai leírásokra, majd pedig kibontjuk a kötetet. Ez azt jelenti, hogy elmondjuk, hogy milyen műfaj körébe csoportosítható. Azután a egyes tartalmi részekről is számot adunk, pontosan a lapszám megjelöléssel. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen a régi nyomtatványok és a régiségben a publikálás szokása mindig az volt, hogy a szerzőt általában üdvözlőversekkel versekkel üdvözölték, illetve a szerző a nyomtatvány előállítására szükséges pénzt mécinásoktól szerezte be, tehát ő nekik szép ajánlások szólnak, és ezek mind olyan rejtett kincsek és rejtett adatok, amik eddig a magyarországi kutatás számára nem voltak nyilvánvalóak és ismertek. Miután a tartalmát bemutattuk az egyes köteteknek, akkor térünk rá a szakirodalmi összefoglalásra, tehát ki mit írt erről a kötetről, és a a és kiadástörténeti tudnivalók is a második részbe kerülnek bele. Azt végső lezárásképpen pedig elmondjuk, hogy az illető nyomtatvány mely gyűjteményekben található meg. A, azért vagyunk a Széchenyi Könyvtárba telepítve, mert a Széchenyi Könyvtár a leggazdagabb hungarika gyűjtemény a az országban, de nagyon-nagyon sok esetben unikális nyomtatványok más gyűjteményekben fordulnak elő, tehát természetesen azokat is leírjuk, és az OSK, mint egy hungarika könyvtár törekszik arra, hogy a nálunk meg nem lévő másutőrzött unikum nyomtatványokról máslatokat szerezzünk be. Ez az idők folyamán, ezeknek a minősége változik, illetve hát a technikája, jobban mondva a technikája változik, hiszen a mikrofilmek beszerzett kópiáktól ma már eljutottunk a digitális másolatokig. A kötetnek a második részében található az úgynevezett appendix rész, amelyben azoknak a nyomtatványoknak a leírása található, amelyekről azt feltételezte a kutatás eddig, hogy az adott évkörben Magyarországon jelentek meg. Tehát itt tulajdonképpen a tévesen magyarországi nyomtatványoknak tartott nyomtatványok leírása és részletes indoklás található Ezután egy nagy fejezet a bizonyos képmellékletek, ahol minden egyes példány alapján ismerhető nyomtatvány címlapja szerepel. Ez is tulajdonképpen már a első kötet megjelenésekor igen pozitív vízhangot keltett, hiszen a töredékek előkerülésekor vagy a könyvtáros kollégáknál Többlet példányok leírás, akkor nagyon jól használható az azonosításhoz ez a kis gyűjtemény. És ezután következik a mutató rész, ahol tízféle mutatóban tárjuk a érdeklődők elé a kötetben található tudnivalókat, tehát külön van nyomdahelymutató, nyomdamutató, személynévmutató, helynémutató, mutató. Mivel a tartalmi felsorolás során a magyar nyelvű verseknek a kezdősorát is megadjuk, tehát ezért egy úgynevezett vers, incipit mutató is szerepel, ezt követi a tárgymutató, a nyelvi mutató, és végül a könyvtárak mutatója, és a legfontosabb bibliográfiák konkordanciája. Tehát így próbáljuk mindazt a nagy tudásanyagot, ami a régi nyomtatványokból készülhető az érdeklődők rendelkezésére bocsátani. Mindezek a kötetek megtalálhatók már a Széchenyi könyvtár bibliográfiai honlapján is, tehát elektronikusan is fölüthetők és, és megismerhetők. Még annyit mondanék, hogy a nyomdák kronológikus rendben és a nyomdák sorrendjébe haladunk, és számunkra nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy egy előkerült töredék Magyarországon keletkezett, vagy nem Magyarországon keletkezett, és ezért a bibliográfiánkba beletartozik vagy sem, és éppen ezért számítunk, és elengedhetetlen a számunkra az a háttérkutatás, ami a magyarországi nyomdák betűtípusait és díszeit rendszerezi. Nagyon fontos a régi fennmaradt könyvek esetében, hogy ezek a könyvek beszédesek, és nem csak a tartalmukat tekintve, hanem a technikájuk, nyomdájuk és illusztrációik alapján is. Vízkeretini Ecsedi Juditot kérdezem a kutatásáról. Igen, valóban nem is gondolnánk, hogy egy régi könyv mennyi mindent elárul, és sokszor akaratlanul is elárul, hiszen vannak olyan könyvek mindig szép számmal, amelyek... Nem árulják el egyébként a címlapon, hogy hol nyomtatták, melyik városban ki volt a nyomdász, esetleg mi volt az évszáma. Mi éppen arra törekszünk, hogy ennek is utána járjunk, és ennek alapján is meg tudjuk határozni és ahogyan ezt vására jut, mondta, be tudjuk sorolni a nemzeti bibliográfiába. Erre irányul ez a bizonyos betűtípus kutatás egyébként, ahol abból indulunk ki, hogy a könyvontatás pari korszakában, amit ugye 1800-ig számítunk mi, nemzetközileg is így számolják, minden egyes könyvmutató műhelynek nagyon egyedi volt a felszerelése, tehát nincs két olyan műhely, amelynek egyforma lett volna, illetve ha mégis van, akkor annak valami megvizsgálandó oka van. Ugye egy-egy felszerelés, az egy sajátságos betűanyagból állt, különféle betűtípusokból, különféle díszekből, illusztrációkból, fameccetes ducokból, és a többi, amivel ugye aztán a könyvet előállították, és amit most a könyveken megtalálhatunk. És ugye abból indulunk ki, hogy minden nyomdánál összeállítjuk azt, hogy mi mindennel készítették a könyvet, mi mindennel díszítették, milyen betűt használtak fel, és mindezt méretű reprodukciók formájában rekonstruáljuk, akkor gyakorlatilag egy korabeli nyomdát rekonstruálunk, és hogyha minden nyomda így elkészül, anyaga így elkészül, akkor nem is lehet szinte olyan könyv, amit meg ne tudnánk határozni, Viszonylag kis töredékeket is meg tudunk határozni, mert a betűk alapján el tudjuk dönteni, hogy ez nem lehet az a nyomda, ez a nyomda esetleg egyáltalán semmilyen magyarországi nyomdába se illik, és akkor rá kell mondanunk, hogy ez külföldön készült. De az esetek többségében magyarországi nyomdát meg tudunk határozni. Ezt mi már évtizedek óta csináljuk, ezt a fajta kutató munkát, és ennek is nagyon Messzire nyúlnak az előzményei. Németországban kezdték valójában az ősnyomtatványokat ezzel a módszerrel, még az 1800-as évek végén feldolgozni, hogy azonosítani tudják, hogy melyik ősnyomdában készült. Hát a legrégebbi könyvek érdekelték régen a kutatók, ugye leginkább. Tehát itt a, ezekből a betűkből kiindulva nagyon jól használható módszert dolgoztak ki. Más országokban Nemigen haladtak ezen az ősnyomtatvány betűtípus kutatáson túlra, mondjuk időben, éppen azért, mert olyan, tehát nagy kultúrnemzeteknek olyan mennyiségű könyve volt, hogy nehéz volt ugye hozzáfogni az egész anyag áttekintéséhez. Magyarországon ebből a szempontból átlátható a könyvmennyiség. Hogy most néhány számot mondjak, ugye egyrészt volt két ősnyomdánk, annak egy-a 8-10 nyomtatványa összesen, akkor utána a 16. században nem egész ezer könyv jelent meg, 1000 féle könyv, akkor ez úgy megduplázódott a 17. században, kb. 5000 könyv jelent meg, eddig leírtunk ugye 3500-at, a 18. században pedig inkább meghatszorozódott, tehát 30 000 féle könyvvel számolunk, de ez még mindig olyan mennyiség, amit át lehet tekinteni nyomdai szempontból is. Ez most azt jelenti a mi esetünkben, hogy például a 17. században 21 néhány nyomda működött, de amire a mi otkánk kiterjedt, ez ami most zárult le, a 18. század első fele, itt is körülbelül 21 néhány nyomda működött Magyarországon, történeti Magyarországot kell ezzel érteni, és általában egy helyiségben egy nyomda működött. Tehát, hogyha egy nyomdát meghatározunk, akkor mindjárt városhoz, helyhez is tudtuk kötni. Itt azért már nagyobb mennyiségekkel dolgoztunk, ugye ez a 18. század első felében, itt 5000-nél valamivel több könyvet kellett kézbe vennünk, hát ezt nem, nem én egyedül csináltam természetesen, hanem nekem is voltak segítőtársaim, ebbe az OTKA programban Tó Ágnes, Bánfi Szilvia, Ekler Péter, később Fásárhelyi és Perger Péter kapcsolódott be, Úgyhogy felosztottuk egymás között a nyomdákat, és Kiki feldolgozta a e, rá szabott nyomda teljes betű és díszanyagát, úgyhogy kézbe vettük az egyes könyveket, és méretű reprodukciókat készítettünk. Ez a mai technikánál már megoldható. Tehát akár digitális fotót, e, ügyelve arra, hogy ugye méretű legyen, akár más módon fotót, stb. készítettünk és rekonstruáltuk ezeket a készleteket. Tehát mondjuk egy iniciálé készletet így módon rekonstruáltunk. Tehát összeszedtük a különféle könyvekből, és a teljes sorozatokat összeállítottuk. Most ez, ez azt jelentette, ha megint a számokra gondolunk, hogy összeszámoltam, hogy mennyi nyomdai anyagot is használt fel ez a 22 nyomda, ez ugye felhasznál a 18. szád első felében. Egyrészt, 1251 illusztrációt. Ezeknek nagyobb része ma a 18. szádban már részmedszett. Tehát rendkívül részletgaztak szép sorozatok. Címlapkeretet, kereddiszt, ilyen, ebből 26-ot, jegyet címet, 169-et, fejlécet, záródíszt, így kell elképzelni, ilyen fejléceket, ezekből több mint ezret. Ábrát, térképet, százhetet, iniciálét, vagyis ilyen díszes kezdőbetűt, 1400-at, hangjegyet, ez is beletartozik, tehát minden, ami nyomdafestéket kapott, 12 sorozatot, nyomdai cifrát, ezek azok az apró kis elemek, amikből nagyon kedvelték a dekoratív címlapkeretek összeállítását ilyenből 830 volt és típus, ugyan csak egy Tehát ezt állítottuk mi össze, és ennek alapján elmondható, hogy most rendelkezésünkre áll, illetve hát az egész történt rendelkezésére áll. Ennek az 1701 és 1750 között működő Magyarországi nyomdáknak a teljes betű és díszrepertóriuma, és valójában a sokszorosított grafikának, a könyvekben megjelent teljes anyaga, kivéve azt, ami mondjuk csak egy leveles, és csak egy medszet van rajta, mondjuk csak egy szentkép. De amint már nyomtatás is van, ezek mind fel vannak dolgozva, és ennek alapján egy nagyon szemléletes gyűjtemény állt össze, és hát egyelőre ez nincsen még publikálva, hanem ez így több ezer lapos kötekben várja, kiadást, de minden dísz visszakereshető, tehát emellé egy nagyon fáradtságos munkával egy katalógust is összeállítottuk, mert hiszen ez is hasznos, ugye éppen mikor hogy meg akarunk határozni, hogy azt a bizonyos betűt, vagy díszt mettől, meddig használt az agyomda. de hát sokszor csak egy-egy évig, de van úgy, hogy száz évig. Egyébként ez a Magyarország egy egyik sajátossága, hogy rendkívül hosszú ideig használták a de egyes nyomdai felszereléseket, egyes díszeket. Ez um, részben a szegénység, tehát az anyagi erőhiánya, tehát hogy nem cserélték le, de néha azt gondoljuk, hogy talán ilyen kegyeleti célok is voltak. Például itt van ez a Sibilla kép, amely már a heltai nyomdában, 1590-ben szerepelt, és megtaláljuk 130 évvel később, 1720-as években is. Kolozsvárról el sem mozdult egyébként, tehát a helytei nyomda is használta, és aztán a kolozsvári nyomdautódok is használták. Akkor már abból a 14 tagos sorozatból csak ez az egy volt meg, de viszonylag jó állapotban. Ez nagyon érdekes annyiból, ha meggondoljuk, hogy ezek mennyire kicsik ezek a tehát ezt mondjuk itt a maga méretében, tehát egy tenyérbe elférő kis fa, dúc, amely 130 évig megmaradt, holott, tehát egy rendkívül sérülékeny dolog, és Kolosváro is tudjuk, hogy a városon belül többször költözött ez a nyomda, illetve a utódnyomdák, és nem egy tűzvészt is átéltek azért, hogy az akkori ez elég gyakori volt, és ez a nyomdákat is pusztította. A mi célunk ahogy mondtam, tehát az, hogy mindent, amit tudunk nyomtatvánk ismeretlen meghatározni, nyomdához kötni, és ebből kiindulva, hogy ennyire eltérőek a felszerelések, ennek alapján nekünk komoly segítséget nyújt a sokszor egy, egy jellegzetes betű. Például itt van ez a diszes, initiale, diszes kezdőbetű, amely jóformán az egyetlen Magyarországon ebben a korszakban, amelyik ilyen 8 alakú, Ugyanakkor megjelent jó néhány olyan könyv a 18. század elején, amely nem árult el se az, hogy hol nyomtatták, se azt, hogy mikor, se azt, hogy ki, de ez az iniciálé gyakorlatilag mindegyikben előfordult. Miután összeállítottuk a Magyarországi Nyomdák Repertóriumát, könnyen elismertünk, hogy ez a Győri Streibig nyomdárba készült. Hiába nem árult el a nyomdás, hogy hol készült, mi utána jártunk a dolognak, és nem maradhatott ezt titokba. Ennek persze vallási oka volt, hogy miért nem írták rá. Csupa evangélikus könyv jelent meg, mindenféle megjelenési adat nélkül, és ebben a nyomdában ezt nem vették volna jó néven, tekintve ez amúgy a Győri Püspök nyomdája volt katolikus nyomda volt, tehát általában ennek azért történeti oka is van. Ez egyformán érdekli egyébként ez az eredmény, a történészeket, irodalomtörténészeket, egyháztörténészeket. Tehát azért van haszna a munkánknak. Mondtam, hogy nincs két olyan nyomda, amelynek teljesen azonos lenne a felszerelése, vagy ha mégis, akkor annak valamilyen oka van. Ezzel kapcsolatban mondanék egy példát. Debrecen Nyomdája 1705-ben leégett, a kuruclabanc harcok során teljesen megsemmisült a városi nyomda, mert egy nagyon nagy múltú protestáns nyomda volt egyébként. És ugyanakkor azt látjuk, hogy 1711-ben teljesen más betűkészlettel, teljesen más diszekkel, mégiscsak elkezdett dolgozni Debrecenben egy nyomda. Ugyanakkor, miközben ezt a munkálatot mi folytattuk, rájöttünk arra, hogy a század elején Késmárkon létesült egy nagyon rövid ideig élő nyomda, és egyszer csak megszűnt, nem, nem tudni, hogy miért, egyszer csak, tehát öt év múlva megszűnt. Majd pedig rájöttük arra a készletek összehasonlítása során, hogy a kettő azonos, vagyis hogy a kézsmárki felszerelés került Tebrecenbe néhány év elteltével. Ez annyiból érdekes, hogy azért, ha ezt így földrajzilag elképzeljük, akkor van némi távolság. Ugye egyébként ez a Kézmárki is evangélikus, tehát protestáns beállítású nyomda, nyomda volt, de mit megtudtuk, a, maga a mester nagyon hamar meghalt, örökösök egy darabig még tudták folytatni, azután elkallódott volna, hanem bocsájtják áruba, és a debreceniek megtudták, hogy ez eladó, ez a nyom. De erről már volt egyébként írásos dokumentum, hogy a debreceniek nyomdát vásároltak, csak azt nem lehetett tudni, hogy honnan. És most akkor ez is így szépen egy egészbe összeállt, és a készlet is teljesen azonos. Tehát azonos 1704 be amit késmárkon látunk, és ami nyomtatványokban megmutatkozik, és amit 11-ben, szemben látunk. Tehát egy-egy nyomda helyváltoztatását lehet nyomon követni? Lehet-e nyomon követni egy-egy illusztrátor, vagy mester utazását, vagy költözését? Hát azt kevésbé lehet, mert ezek legtöbbször névtelenek. Valójában nagyon kevés olyan nyomdai anyagunk van, amelynél az alkotót is tudjuk. Ezek általában részmetszetes sorozatok, amelyeknél tudjuk, Persze azok is vándoroltak gyakran, de azok általában kisebb körben mondjuk egyik katolikus nyomda adta tovább a másiknak egy-egy szentekről szóló életképsorozat. De sajnos a több ezres tömege a famercetes illusztrációknak névtelen. Nem lehet azonosítani nem lehet egy, -egy, egy, -egy az, alkotót. az alkotót nem lehet azonosítani, uh -huh. van. Ezt ők még nem szignálták. Egy-egy példa van a Heltai nyomdába, tudjuk, hogy ki dolgozott de egypánséggel ennek a sziginának a mesterét nem tudjuk. És mik voltak a leggyakoribb illusztrációk, milyen ábrázolások? Ez arra is vonatkozik, hogy milyen tematikájuk. Igen, az meg, illusztrációk nem. azok a mikorszakunkban legtöbbször vallásos jellegűek voltak, tehát szentek szentekélete, ilyen sorozatok, vagy pedig ezekhez a jövendőmondó könyvekhez, a csíziókhoz, amelyek nagyon népszerű olvasmány voltak. Ezekhez készült nagyon sok illusztráció, tehát éppen ezek a szibillák is ahhoz készültek, de ezen kívül hónap hónapképek, aprók is illusztrációs sorozatok. Azon kívül az evangéliumos könyveknek voltak nagyon hosszú illusztrációs sorozataik, tehát több száz darab. Ezek voltak általában az illusztrációk legnagyobb része, az erre terjedt, akkor haláltánc illusztrációs sorozatok de talán azt mondhatom, hogy az evangéliumi képecskék a leggyakoribbak. Az nagyon sok nyomdának volt ilyen, de mindegy más, persze. Amúgy pedig azért egy idő után a jobban szerették az ilyen közömbös tartalmú mindössze csak dekoratív díszeket, mert ez bárhol felhasználható volt, tehát bármelyik könyvbeszinte. Vásárhelyi Juditot kérdezem, hogy melyik a legérdegesebb, Leírás, melyik könyvnek a leírásait volt legnehezebb nyomon követni, melyik könyvek azok, amik, amikről csak említést ismerünk, és magát a könyvet nem. Hát egy megdöbbentő statisztikát kell közölnünk. A kötetben az 1070 tételből 194 kiadvány olyan, amelyik csak irodalmi említés, vagy pedig idézés alapján ismeretes, de ezeket is bevettük a bibliográfiában, mivel szerves részei az akkori kultúrának. Tehát ez a tárgyalt könyvtermésnek a 18 a egyetlen példányban, vagy töredékben maradt fenn. 324 mű a könyvtermésnek meg a 30 százaléka. Tehát, hogyha a kettőt összeadjuk, az 48 százalék, ami vagy egy példányban, vagy töredékben, vagy pedig egyáltalán nem maradt fönn. És azt mondhatom, hogy ez az arány bármennyire elkeserítő, mégis jobb, mint a 16. században volt, mert akkor több mint a fele 52 százalék volt töredékből ismeretes ha ugyan mondja a régi mondás, a könyveknek megvan a sorsuk, úgyhogy én e tekintetben, ha nem is a legnehezebb, hanem az egyik legszebb és az egész korszakra, jellemzőnek a Váradi Biblia történetét tartanám, amely egyetlen mester keze alól került ki, de három városban nyomtatták, ugyanis ebben a korszakban zajlott a Rákóczi Györgynek a szégyenletes lengyelországi hadjárata miatt, erdének a török-tatár feldúlása, ami sajnos megakasztotta a Várodi Bibliának várodon való kinyomtatását, tehát ez egy olyan mű, amelynek a két nagy része, az ótestamentum és az Új testamentum nyomtatása tulajdonképpen két városban történt. Várod ostroma után ugyan a vékeszerződésben benne volt az, hogy elvihetik a szedésben lévő szöveget magukkal Kolozsvárra a nyomdászok, és ez meg is történt, tehát az új szövetséget még Váradon ki tudták nyomtatni, az ószövetséget viszont csak 1661-ben, ugye ez a Bibliának a nagyobb része, tudták Kolozsvárot kinyomtatni, és így ott fejeződött be a Váradi Biblia nyomtatásának a története. de éppen a nagyon zivataros események miatt Szenci Kertész nem arra, hogy a biblia harmadik részét, az úgynevezett apokrév könyvek gyűjteményét kinyomtassa, hanem erre később került sor, amikor már őszebenben dolgozott. Tehát azt mondhatjuk, hogy a második hazai teljes protestáns bibliafordításunk, ugye az első a Picsói Biblia volt, ez a második a Váradi Biblia, ez tulajdonképpen három városban, több éven keresztüli munkával valósult meg, és végül is az apokrív könyvek nem is valósultak meg, hiszen ezekről csak töredékek maradtak fönt, amit éppen itt a Széchenyi Könyvtárban őriznek. Tehát az egyik legkalandosabb és az utókor számára a legpéldamutatóbb nyomtatvány talán ez. Igenis ki kell tartani és véghez vinni azt, amit elkezdtünk. És ez ilyen zord körülmények ellenére is sikerült Szent Csikertész Ábrahámnak. És milyen irodalmi forrásokat használnak a kutatásokhoz, hogy zajlik konkrétan egy kutatás? Hát hiszen ez egy hatalmas, nagyon nehezen összekoordinálható munka. Vannak-e olyan segítő szakemberek ebben, akik külön-külön egy-egy tematikával foglalkoznak, egy-egy időszakkal, vagy földrajzi régióval esetleg? És mely irodalmi forrásokat lehet használni egy könyv életének a kutatásához? Hát azt mondhatom, hogy a, a szerzőgárda nagyrészt irutalomtörténészekből áll, illetve a nyomdatörténészek kéznyújtásnyira vannak, hogy ezen az osztályon dolgoznak, de az egyes területekhez különösen nyelvi szempontból számunkra igazán meg nem fejthető nyomtatványokhoz bizony szakértőket hívunk segítségül. Ahogy említettem, Kéfer István tanárul a biblikus csehnyomtatványokban, sőt, a a leírója volt, és a azon kívül egyetlen egy román nyelvű nyomtatványunk van, amelyben egy nagy lemente volt a segítségünkre. Tehát nyelvi szempontból megkeressük azokat a külső szakértőket, akik az előző kötetekben is közreműködtek, és remélhetőleg a következő kötetekben is számíthatunk a segítségükre. Más tekintetben pedig hát igyekszünk a szakirodalmat áttekinteni. Ezért is jó, hogy a Széchenyi Könyvtárban folyik ez a munka, mert itt a hungarikumokra vonatkozó szakirodalmat is a lehető legteljesebben gyűjtik. És hát így téma szerint, vagy tematikus csoportosításban osztjuk föl egymás között a leírandó nyomtatványokat, hát bizony bele kell dolgozni magunkat ebbe a témakörbe, és igyekszünk, hogyha új kutatási eredményekre jutunk, akkor azokat külön publikációkba is megjelentetni, és nem itt részletezni a hatalmas kötetben, hanem ott már csak hivatkozni rá. Így említeném, ha Eltai János kollégámat, aki a korszakban zajló hitvita irodalomnak a fő tudora, aki külön publikációban jelentette meg a könyv az egyik hitvita csoportnak a részletes elemzését, és itt a kötetben csak hivatkozunk rá. Tehát valahogy így történik nálunk a feldolgozás folyamata. Mert ugye arra gondoltam, ugye, hogy a korszakban nem voltak még könyvismertetők, tehát ilyen review Van-e olyan esetleg, hogy újságokban népszerűsítettek egy-egy kötetet, vagy például, hogy csak egy magán, egy személyes naplóbejegyzésből tudhatnak meg valamilyen részletet egy könyvről, hogy ilyen extrém szélsőséges esetek előfordulnak-e, vagy hogy egy korszakban hány forrás említ egy bizonyos könyvet úgy nagyjából. Hát ez egy elég nehéz kérdés, mivel a korszakban folyóiratok bánem Magyarországon még nem voltak. Az az érdekes, hogy önhivatkozások vannak, tehát nagyon sok esetben a feltételezhető vagy idézett nyomtatványokra vonatkozó adatot éppen a szerzőnek egy más munkájába tett megjegyzésében találjuk meg. Vannak olyan szerzők, mint például Komáromi Csipkés György, aki összeállította a munkájának a bibliográfiáját egy külön nyomtatványba, és ez milyen jó, akkor tulajdonképpen ő a fő kontroll, akihez képest nézzük meg a fennmaradt példányokat, és hogyha ő saját magáról azt említi, hogy ő is kiadott egy könyvet, akkor az a legjobb forrás. Tehát ezt bátran felhasználhatjuk. Nagyon szépen köszönjük, további sikeres munkát kívánunk ezekhez a kutatásokhoz és köszönjük. a könyvek megjelentetéséhez. Köszönjük. köszönjük. köszönjük. Az első nyomtatott térkép, amely Magyarországot ábrázolja, szintén az országos széchenyi könyvtár tulajdonában van. Az 1880-as években került elő, 82-ben Aponyi Sándor gróf vásárolta meg, majd 1924-ben adományozta a könyvtárnak. A térkép készítője a térkép jobb alsó részén elhelyezett díszes címmezőben olvasható latin nyelvű felirat szerint egy szekretárius lázár deák volt, aki bakóc Tamás esztergomi érsek környezetében élt és dolgozott. A térkép elkészítésében esetleg Jakob Ziegler matematikus volt a segítségére. A térkép szerkesztője Georg Tanztetter asztrológus a Bécsi Egyetem tanára volt, és a művet Johannes Cuspinianus császári tanácsos költségén Petrus Apianus mester Ingolstatti nyomdájában meccették, és 1528 májusában sokszorosították. Nyomdászati különlegessége, ami a nemzetközi elismerést is kiváltotta, hogy készítői különleges, úgynevezett sztereotípia eljárást alkalmaztak. A domborzati jelzések fa meccéssel, feliratai pedig ólomlapocskákkal készültek, így érve el szép, egyenletes nyomtatási minőséget. A fekete-fehér nyomatot később kézzel színezték ki. Lipszki János 1804 és 1808 között készített részletes térképéig ezen a térképen volt a legpontosabb település meghatározás. Plihál Katalinnal beszélgetünk, itt vagyunk az Országos Széchenyi Könyvtárban, és a térképészet történeti gyűjteménye kapcsolatban tudjuk, hogy most Pliá Katalina Lázár térképet kutatja, ami az egyik legrégebbi, illetve hát a legrégebbi olyan térkép, ami Magyarországot ábrázolja. Ennek a történetéről, vagy a kutatásáról egy a pár szót, ha mondanak. Magyarország első részletes térképe, amelyet magyar ember készített, és 2007 óta világszellemi örökségének része egyetlen egy nyomtatott térképként került be, be a, a kiemelkedő kategóriába, mert más térképek azok mind kézilatos térképek. Különleges a nyomtatása, a nyomtatás módja az egy sztereotípia eljárással készült világon, egyetlen egy példány van belőle, és biztos, hogy magyar ember alkotta a helyesírásra, térképen szereplő nevek helyesírásra az a magyar kancellárján alkalmazott helyesírási gyakorlatnak megfelelő. A korábbi kutatók azt gyanították, hogy ezt egy nem magyar ember készítette, viszont a, a névanyagvizsgálatánál nem találtunk semmilyen adatot, ami ezt a feltevést talán támasztotta volna. Nyilvánvalóan nem, az eredeti kizrat az nem olyan elrendezésű volt, ahogyan ma a nyomtatott változaton ismerjük. Ezt a közreadók idézték elő, egy olyan ország térképet, amelynek egy sarkára állított négyzettel lehet legkönnyebben. Ha a akarunk egy papírra elhelyezni, akkor az átlót el kell forgatni, és akkor tökéletes a helyi kihasználás. Ennyi történt a Lázár térképpel is. Ezért Észak nyugat dél tájolása a felvétel, az eredeti térképfelvétel az Északi volt. Nyilvánvalóan egészen a Lipszki térkép megjelenéséig. a magyarországi településekről nem lehetett, nem készült olyan pontos földrözi szélesség és hosszúsági meghatározás, amelyik a 16. században Lázár rendelkezésére állhatott volna. Én azt gyanítom, hogy ő felhasználhatta akár a abban a korban Magyarországon sokkal nagyobb számba előfordul napórák adatait és hiszen a, napóráknak a napórákat az időmérésre akkor használják, és azonnan kinyerhető adatok nyilván őt segíthették. Egészen Lipszki térképének megjelenéséig Magyarország térképek észak irányba megnyújtottak, és kelet nyugati irányba pedig egy kis őszenyobb szép húzottabbak voltak a reális alaknál. Az a klasszikus történelmi Magyarországra jellemző sonka vagy kenyérszeret ábrázolás ez tulajdonképpen Lipszkitől vált. Ismerté, hiszen akkor mérik körbe az országot, az országhatárai mentén is végeznek egy olyan földrajzi hogy meghatározást, amelyek segítségével földgömbön Magyarország helyét pontosan meg határozni. Minden térképnek van egy sajátos olvasata, bizonyos politikai nézetek, illetve ideológiák, vagy éppen a szellemi áramlatok is tükröződhetnek egy-egy térképen. Ezzel a térképpel kapcsolatban milyen ilyen feltevések születtek? Gyakorlatilag az első olyan térkép, ha már sok elsőt elmondunk, több elsőt is el lehet mondani ezzel a térképpel kapcsolatban, hogy ez egy propaganda eszköz is volt. Világosan közreadta és megismertette a környezetünkkel, hogy a, az oszmán török fenyegetettség milyen közeli, mennyire érít a, a környező államokat, kik a legfenyegetettebbek. Ezen a térképen tűnik fel először virtuálisan egy olyan határvonal, az államhatárok, abban a értelemben, ahogyan ma használjuk, nem léteztek. De ezen a térképen megjelenik a keresztények kezén lévő és a török által már elfoglalt településeket. Ezen a térképen tűnik fel először egy olyan jel, hogy egy karika a pontos mérés, és a környezetében van egy települési jel. Szöveges és valóságos jelek segítik a térképolvasást. Cuspinianusnak volt szerepe ebben meghatározó, ezen a térképen a felirattal megnevezett csatahelyek, azok a német-romai császár, hoz vagy annak a környezetéhez köthetők, rajta van a Mohácsi csata, rajta van a szendrői, rajta van Galambúci, ez a, a, a, ugye a Galambúci, Luxemburg is mond, a Szendrői csata az a Alberthez, és Alberthez, a Mohácsi csata pedig Mohácsi csatában meg a második Lajos, és a korábban kötött házassági szerződés alapján Ferdinand a magyar trón, örököse. Hiányzik róla Belgrád, holott 1521-ben, mikor Belgrád ellenség, gyakorlatilag egy olyan katonapolitikai helyzet áll elő, hogy, amit úgy fogalmaznak meg a mai statégák, hogy ajtóablak tárva van, hiszen a legvédtelenebb ponta került a török kezére. Itt a Széchenyi Könyvtárban minden évben kiállításra kerülnek a, abban az évben nyomtatásba megjelent térképek. Most is ennek a kiállításnak a rendezéséről és zsűrizéséről érkezett ide. Mit kell erről a kiállításról tudni, és mikor látható? Minden évben meghirdetjük az előző év nyomtatott térképeinek, illetve a digitális világnak is a versenyét. Most ennek az anyagnak zsűrizésére kerül a szól. A tülönlegességeket, a legszebb idegenforgalmi tudományos térképeket fogjuk díjazni a munka keretében. Mikor látható ez? Március 22-éndől után 3 órakor lesz az eredményhirdetés, és onnantól számítva április 30-áig a kiállítás megtekinthető a könyvtárnyitva tartási alatt. Nagyon szépen köszönjük Plihá Katalinnak az interjút. Köszönöm. A mai rádióaktivitás című műsorunkban az Országos Széchenyi Könyvtárban tettünk látogatást, ahol Vízkeletiné Ecsedi Judit és Polyákné Vásárhelyi Judit mutatta be a bibliográfia készítés szép és váradalmas munkáját, valamint Magyarország legrégebbi nyomtatott térképéről beszélgettünk dr. Plihál Katalinnal, különgyűjteményi igazgatóval. Műsorunkat a Civil Rádió honlapján az archívumban még két hétig megtalálhatják, valamint a civiltudomány.blog.hu oldalról is letölthetik. Búcsúzik a műsorvezető Nagy Helga. A rádióaktivitást, a Civil Rádió Tudományos ismeretterjesztő műsorát és a műsorban szereplő kutatásokat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatta.